Не мішається. Стоїть спокійно. Панам, що стоять збоку і дивляться на всю сцену, робиться моторошно. Один із них обертається до стальського. Пане офіціале, ваша пані, мабуть, нездорова. Прошу вас, покиньте тепер сю справу. Нездорова? скрикнув весело Стальський. Борони Боже! О, ми знаємо себе занадто добре, ми знаємо всі ті фінди і хитрощі. Нам не заімпонуєте гарна масю, ані тими витріщеними очима, ані тою мовчанкою, ані тим уданим остовпінням. Ми розуміємо все-все дуже добре і маємо надію таки дійти з вами до ладу. Отже, ще раз питаю, скажи, ходила ти сьогодні в дочі до Рафаловича? Чого ходила? «Що там робила?» «Якому ж я маю право знати все?» Регіна мовчить, стальські заломої руки, хитає головою. «Жінко, жінко, і не сором тобі?» «Десять літ живемо з тобою, і тепер робиш мені такий скандал?» «І скажи, тут, при свідках, чи я дав тобі найменшу причину до невдоволення?» «І хто би був, подумав, така релігійна, побожна жінка, і раптом забула про всі Божі закони, потоптала ногами Божу заповідь, втоптала в болото свою честь, осоромила мене перед світом. «Регіно, бійся, Бога, що ти зробила? Ну, скажи, промов слово, нехай знаю, що маю думати про тебе». І взявши її за плечі, він подермосив нею. Вона мовчала. «Ну, Регіно, зачав він остріше». Всього вже забагато. Досить комедії. Говори, була сьогодні вночі у Рафаловича чи ні? Запитання міг Стальський звернути до одвірка. І відповідь була б така сама. Нараз він пригадав собі щось і скочив до своєї бунди. А, що я буду питати? Адже ж тут маємо. І він винів із кишені Ригінин Саквояжик знайдений ним на Євгенієвім бірку. Все твоє, правда?» «Ось твій підпис, вигравірований на клямариці». Все лежало на його бірку?» «Ти все там поклала, правда?» «А тепер поглянемо, що там знаходиться всередині». Він відчинив саквояжик, вийняв із нього цінні папери, висипав на стіл біжутерії. «А, ось що!» – скрикнув він – «Пано, ви бачите, ця романтична історія має досить тверду матеріальну підвалину. Ідеальна любов, прошу дуже. Льодовий трибун і невинна жертва сімейної тиранії. Що за чудова пара? А моральний сенс? Обікрасти тирана і драпнути в світ. Ха-ха-ха!» І він реготався, і лице його наливалося кров'ю. «Ну, скажи тепер, що це все, все мало значити? Пощо ти несла до нього? Пощо поклала се на його бірку? Говори. І він наближався до неї звільна, і в його очах палали огники дикої злості, тої самої жорстокості, з якою він колись три дні мучив кицьку. Мовчиш, злодійко, перелюбнице, так ось тобі за все, ось тобі, ось тобі. І, прискочивши до неї, він з усього розмаху вдарив її в лице. Раз, і другий, і третій. Вона похилилася, мов верба від вихру. З її і носа закапала кров. Але з її уст не вирвалось ані одно слово, ані один стогін. Один із присутніх панів ухопив Стальського за руку. «Пане Стальський, що ви робите? Чи ви при розумі?» «О, аж надто!» – кричав Стальський. Але я мушу показати тій гадюці, що не хочу бути терпеливою й покірною жертвою її амурів. Хочу на старості літа амурів, А на вулицю, щаслива дорога. Але свого чесного дому я не дам плямувати. Чуєш ти? І він, нахилившися до неї, плюнув їй у лице. Панам, що були свідками цієї огидної сцени, було всього забагато. Вони вхопили за капелюхи, попрощалися з Остальським і, не дивлячись на нещасну Регіну, засоромлені чогось до глибини душі, вийшли спокою і щезли в сніговійниці, що ревла на дворі. Стальський запер за ними двері. Розділ 58 Регіна все ще стояла на місці. Німа, недвижна, вперше очі в полум'є лампи. «Ха-ха-ха-ха!» раготався Стальський, вертаючи від дверей і кидаючися на совку коло стола. «А що, Регінко? Добре, я відіграв роль морально обуреного, ролью мужа, ображеного в своїх найсвітіших почуттях. Ха-ха-ха! Це було пишно, як я зачав тобі вичитувати мораль. «А що, болить, писю? Ну-ну, обітрися і не гнівайся. Все було потрібне і для тебе, і для мене. Це не злого серця, рибонько, а для нашого добра. Від любого пана мила і рана. Правда, Рагінко? Я знаю. Ти у мене добра. Ти мені не візьмеш цього за зле. А на що була потрібна вся та історія при свідках? Все ти пізнаєш, як трошки старша будеш. І як Бог дасть тобі гіпший розум, то, може, й подякуєш мені. А тепер годі вже стояти та глядіти на мене так, як на людоїда. Ну, заспокійся, промов слово. І він притім пробував усміхатися до неї, але якось не міг довше дивитися в її лице. Та лице виглядало страшно. Слідами колишньої краси, обрукане кров'ю, бліде, із несамовито блискучими очима. Воно виглядало, як лице медузи. «Та що я буду до тебе балакати? Роби, як собі хочеш. Думай, як собі знаєш. Байдужісінько мені. І від сьогодні маю тебе в руках. Ось що головне. І від сьогодні мусиш гнутися передо мною. Мусиш так сказати, як я заграю. А скоро, що не по-моєму, Нагоню з хати, викину на вулицю, ще й сам замельдую до поліції. Велю втягнути тебе на лісту таких женщин. знаєш. О, моя рибенько, я давно ждав на цю хвилю. Це буде мій тріумф, моя сатисфакція за урізку. Тямиш? У мене пам'ять добра. Та й рахунку я знаю настільки, що хто мені зробить одну прикрість, я йому зроблю десять. Та й ще одинадцяту додам причинку. Я казав тобі тоді. Пожалуєш сього? Ти не слухала. Тепер маєш. Він у із Софи.